يا كفر شنينه و ا و من ينعم بالصين قومنا الذين نحن دائما هنا انا من واصل وانا Tahfuz yang dari ramadhan, walaupun tidak ramadhan, Oho Oho Oho Oho, Aminah, Allah semoga kita naik hujung bumi bumi nang janabiku lindi sama ya mukumbi di Kanatna komata waha tuh kau ni, kulinkanatna komata waha tuh kau ni, wajahmu indah siapa tahu? Mau tak ingin kumpul kau lagi? Wanita taman, mau abadun diman Wahai Musa bin Ajnad, maka jika aku Musa bin Ajnad, ثم التقط من أجله بعده وأنتم ترون سُمُرَ تَلَقَّتَنَّ كَبَّدَ مُنَّةَ إِلَّا orang لَمَعْلُومُونَ سُمُرَ تَلَقَّتَنَّ كَبَّدَ مُنَّةَ إِلَّا إِنَّهُمْ Yaitu Nabi Musa alaih Nabi Musa datang bin Bajinati. Dengan membawa mujizat yang jelas, yang nyata. Malah berjalan pun Musa bin Bajinati. Tapi semua tak bertungguh lagi jelas. Kemudian kamu menjadikan... Patung anak sapi sebagai sembahan. Mimba Adihi setelah ditinggal Nabi Musa pergi bermunajat selama 40 malam ke antung lelimo. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahawa. Orang-orang Yahudi tidak mau menerima Al-Kohan dengan alasan mereka menjalankan isinya kitab Tawang. Tapi ternyata apa? Pada ayat 92 menegur mereka. Kalau kamu menjalankan isinya Tawang, mengapa menjadikan patung anak sapi kamu? Jadikan sebagai Tuhan Padahal sudah jelas Nabi Musa Datang kepadamu Membawa mucizat yang nyata Yang mestinya Kamu percaya kepada mucizat Itu tidak akan Menyembah patung anak Sapi Jadi mereka Setelah ditinggal Nabi Musa Dijelaskan pada surat yang ketujuh itu Al-A'raf ayat 148-nya di sana watakhadha kaum Musa min badi min aulihi majalan yang tadil lauhuan anaknya lauhuan lauhulayukan mimumana yadiin sabina Nabi Musa menjadikan Patung anak sapi. Setelah ditinggal pergi Nabi Musa pun munajat untuk mengetahui, patutkah dah kamu sadar di malam mereka, mereka jadikan patung anak sapi. Jasaknya seperti anak sapi dan bisa berbunyi. Data dan lahuqwa bisa berbunyi. Tapi ya di, hanya berbunyi kerana apa itu dijelaskan oleh penerjemah al ya bagaikan suatu peluit kalau di tiup bersuara. Itulah patung yang disembah oleh Bani Israel diatur oleh Samiri di saat itu. Padahal patung itu juga tidak bisa berbicara. Itulah dikatakan mereka zolim. Orang zolim adalah orang yang menyebutkan Allah. Orang musyrik itu dikatakan sebagai orang zolim. Inna syirka la zulmun alim. Padahal mereka sudah diambil janji. Pada ayat berikutnya. Ayat yang ke-93 al-Fabarakat. وَإِذْ أَخَرْنَا مِنْ سَافَرْكُمْ وَرَحَمْنَا قَوْقَكُمُ خُلُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَحُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْعِبُوا فِي إِقْلُوبِهِمُ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِيْتَ مَا يَمُرْكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ إن Wahil akan kami harapkan. Kami mengambil janji kepada kamu semua, eh, Bani Israel, kaum anak Musa, membuat janji supaya mengamalkan kita tahu. Mereka tidak mau kecuali setelah dihantarnya bukit Sinai. Wahil akan kami harapkan ingatkan itu mengenai itu mengamal tanda-tanda mau tadi anak-anak bukan dinahi wa sama dengan pada ayat 63 atau 34 wa rafa'na fa'u ku itu kita kasiankan dikatakan khuduma atainakum biquwwati wa asma'i Ambilah, laksanakanlah apa yang telah diberikan kepada engkau. Istilah kita tawad supaya dilaksanakan. Memang itulah kita beri pedoman di dalam kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena Nabi Muhammad saksud melaksanakan kitab, Tawaf kita pun juga disuruh melaksanakan hal Quran. Maka disitu hukumah Ta'ina kumpiluati wasmau dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ni kalau kepada Abanii, Israel. Kalau kepada kita kita kita laksanakan sunnahnya atau sunat pun juga dengan. Karena itu semua dari gunung itu wahyu, wahsman, halusan yang nah. Begitu orang Bani Israel di saat itu melihat gunungnya diangkan di atasnya, tidak mau dia mati karena jatuh itu, akhirnya mengucapkan halusan yang pada surat Al-Ahqaf, lagu juga 1071, di sana jadikan Wa ilna tatta naja bala fauqohu, karena huznatu wa bunnu annu aqimdi, kudumah adainakum biqwa diwarqumah binakum dattabu. Ingatlah ketika kami angkat aljabala, kumu fauqohu. Wahai nafasmu janganlah kau kum karena ujudnya tu, seakan-akan gunung itu awan dan mereka yakin gunung itu pasti akan dijatuhkan maka diperintahkan laksanakan tawat itu supaya kamu menjadi orang yang berlakuan. Nah, yang pada ayat sembilan puluh ini mereka mengatakan kalu samiakna. Kami mendengar siap melaksanakan, tapi apa di balik itu waasaina, bukan seperti kita sami'an awapahna, tapi sami'an dia mendengar hanya saja tidak mau melaksanakan, itulah satu perbuatan yang amat kuto mendengar, tapi justru malah dia mendulakai. Memang Alkohol itu juga demikian. Awas ulumah taibah, awas dilaksanakan. Alkohol bukan hanya sebagai hiasan saja, bukan. Kita baca, kita renungkan, kita laksanakan. Jangan seperti orang bani Israel yang dicipta sami anak wa asaina, tapi bagi kita bagaimana yang disebutkan di dalam surat An-nur surat yang ke 24 ayat yang ke lima puluh di sana dikatakan inna ka kanakaul minina Ila ju'ulun Allahi wa rasulih jahkuma baynaun ayyakulu sami'ana wa'atuhna wa'ulaihka mumul mufli'u innama kana qawla al-hummi sungguhnya usaha panora muslim itu hanyalah sami'ana wa'atuhna mengatakan kami mendengar kami siap untuk mentahati siap untuk melaksanakan Idea itu kepada Allah yang Rasulnya yang kau tahu, apabila kita hanya untuk melaksanakan akuan Allah dan Rasulnya. Jika Rasul memutuskan suatu perkara, mesti kita sambilnya, wa ta'na, wa ulai kaul, mufliarul itulah orang yang beruntung untuk mendapatkan keuntungan dunia dan Terima kita tidak ada pilihan lain kalau sudah aturan Allah aturan Rasul pada surat 33 ayat 46 tidak ada pilihan bagi kita wa maka'ali mu'min wa na'mu'minati na idha'adallah wa rasuluhu amat ayyakuna lahumul khiyaratu min ablihim amma yanzilu lahu faqad kana banana ummiya tim bi'at ahsakan 'ala al-mukmin wa ma kana min min wala minnat wa yatijuka baqi al-umaru al-mu'minu wa sayatqut qaina wa ma kana al-mu'minu wa rasuluhu anba Ayah pun khiyar memilih pilihan kita. ada pilihan atas kita memilih aturan kita sendiri saja. Kalau Allah Rasulnya menetapkan suatu aturan, itu yang kita simpan, bukan aturan yang dari kita sendiri. Mana yang masih lawatul laul kepada dalal dalana, Siapa yang doakan kepada Allah dan Rasulnya maka telah sesat. Dalam kesatuan yang sangat jelas, maka di situ sangat dikecam bagi orang Bani Israel yang hanya mau mendengarkan tapi tidak mau melaksanakan, hanya menyatakan mengatakan samaan wahasain. Kenapa demikian? Wahusridu bi bulu bijulaijalabikusil dan telah meresap di dalam hatinya penyembahan terhadap patung anak sapi itu tadi. Jadi memang sudah betul-betul mendalam daging kecintahannya terhadap patung anak sapi yang mereka buat sendiri. Dibuat oleh samiri sedemikian hebatnya sehingga pus ribu. itu sudah merasa meresap ini kalau kita gambarkan sebagai air hujan meresap ke dalam panah akhirnya menumbuhkan suatu tumbuh tumbuhan dan itu juga patung anak asapir meresap ke dalam hatinya kaum Nabi Musa maka akhirnya tumbuhlah kemusyrikan itu tadi dengan tumbuhnya kemusyrikan akhirnya terjadi perbuatan Benjaman, benjaman yang banyak, polisi lebih kurang lebih kerana kerana kekafiran mereka, lebih sama yang memukuli iman, katakanlah alangkah sedihnya kepercayaanmu lebih sama yang memukuli iman. Alangkah jeleknya apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu Kepercayaanmu sangat menyimpang sangat jelek sekali Yaku hukum pilih iman hukum Iman hukum kami terjemahkan dengan kepercayaan Tanya kalau terjemahkan iman Rasanya iman kok jelek Kalau tidak Ini alangkah jeleknya apa yang diperintahkan oleh kepercayaan Cintamu, uli sama yang berumahku, ingkung tunggu minit. Kalau benar kamu ayam beriman, mestinya tidak akan mengikuti kepercayaan yang salah itu tadi. Nah mereka meyakini, walaupun suka Musa sudah, sudah menyimpang, masih punya keyakinan. Mereka menganggap anak kesayangan Allah. Orang-orang Yahudi menganggap sebagai kesayangan Allah, walau pun menyimpan paling diseksyanya berapa dari saja. Nah, ketika di tekel itu zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad pun begitu. Mereka menganggap sebagai anak kesayangan Allah tidak mungkin diseksa, bahkan menganggap. Akhirnya hanya untuk orang Yahudi. Surga hanya untuk orang Yahudi. Walaupun mereka bergerak baru masuk neraka. Tapi mestika surga yang lain tidak punya. Maka pada ayat 94. Uli ingkana nabudahul akhiratu minda Allah khalisa naminduninai. Kata menawul mawta ingkuntur saliqin. Al-Baqarah sembilan al al empatnya katakan, Ingkara tak mudah ulah Allah. Jika negeri akhirat itu hanya untuk kamu, negeri akhirat yang ada di sisi Allah, Ingkara tak mudah ulah firatul Allah. Hal yang sedang dibunuhnya, khusus saja untuk yang bukan untuk manusia yang baik kalau kamu yakin itu fatah mannaul mautah silakan kamu ingin mati saja Silakan kamu ingin mati memang untuk asiat mesti mati dulu tidak mungkin hidup hidupnya langsung pindah ke akhirat. mesti kalau kamu menganggap akhirat hanya untuk kamu saja asiatnya dari sisi Allah syurganya untuk kamu yang mana memang kehidupan akhirat itu adalah tidak ada batasnya kalau kamu menganggap kenikmatan akhirat itu hanya untuk kamu bataman naul mau tak? silakan kamu minta mati jika apa yang kamu katakan itu benar kalau kamu benar pengakuanmu bahwa kamu sebagai orang yang disayangi oleh Allah Fataman, Nawul, Mauta. Ini kan ditantang. Tapi saat itu tidak satu pun di antara orang Yahudi di zaman Rasul yang lantas mengatakan oh iya kami siap nanti. Oh tidak. Di dalam suat Jum'an yang ke-62 saya juga dirasakan قُرْيَاءَ الَّذِينَ هَادُوا تُلزَعُكُمْ عِنْدَمَا قُمْ أَوْ يَا مِنَ اللَّهِ يُمْ ذُ مِنَ دون النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ عِنْدَمَا كُنْتُمْ صَالِحِينَ وَنَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ حَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ جَنَّ كَتَكَن قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا Indah antung anakum awlia ulina minbu minna. Jika kamu mengingat, bahwa kamu kamu itu adalah awlia kamu kekasih kekasih Allah. Kalau kamu mengingat pilihmu adalah kekasih Allah daripada kamu hidup di dunia seperti ini, marah atau bekerja. Terus menerus, pertama tahu ulang, minta mati saja kan, tinggal mengaimati jadi akhirnya enggak usah repot-repot bekerja seperti ini, ingkungtu, soly. Kalau pengakuanmu itu dan jawapanmu itu benar, silakan kamu minta mati tantangan yang semacam itu yang disampaikan oleh Rasul di hadapan orang-orang Yahudi tidak satupun orang Yahudi yang mengatakan, oh, oh hanya kamu sampaikan salah kami orang Yahudi, teman-teman ini ingin berjalan mati oh tidak ada akan mereka ingin hidup untuk selamat namanya kan? kenapa mereka pasti ingin mati Padahal anggapannya menganggap bahwa lazatnya untuk mereka ini maka pada ayat sembilan puluh nya dikatakan walaiyatamanau ada jam bina pada zaman Haiti sekali kan pakai lang itu tidak akan mungkin walaiyatamanau mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian itu abad selama-lamanya. Mereka justru ingin hidup saja walaupun hidupnya melarat tetap ingin hidup, tidak ingin mati. Mereka tahu kalau mati mesti ada. Karena apa? Di makot jimat aib. Jadi sekali-kali. Ia sama Naur tidak akan menginginkan kematian itu, walaupun hidupnya di dunia karena dimahat dapat airi karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka orang itu kalau banyak melakukan dosa nah ini kan mau kalau mati ke sini, ada Tapi orang yang amal baiknya sudah cukup banyak, sudah bertobat siap apa saja dicabut oleh malakul, mau tapi kalau masih penungguan dosa, dimahap damat, akhirnya dia tidak akan mau Mesti minta di tunda, ingin tempat pun. Nah inilah. Jadi apa yang mereka anggap bahwa mereka sebagai kekasih Allah sama sekali tidak terbukti. Memang mereka sebagian di dunia mendapatkan satu kenikmatan, tapi kenikmatan hanya dunia saja. Tidaklah berlanjutkan. Anak-anak, bang, si oleh Allah awak tak ikhwan Ya, dari Israel pun di majalah di enam toalek umami, fakir tuh kumalak, anak. Memang dari Israel diterkiri pihon oleh awak di dunia ini. Karena itu dulu pada apa namanya asal so, nanti pada al-faqihah ini, ayat tanggal seratus dua Walaupun kita mengambil keputusan, anak Allah mana bina dunia? Hanya pada hari ini saja, tapi dia akan sahaja dikatakan orang tahu yang mana najis, nasori, najis cina. Itu pada 123 yang sama. Kamu dikasih kelebihan di dunia, mendapat kekayaan, mendapat kedudukan. Tapi untuk di akhirnya tidak beda Dengan yang lain. Wattaku yaumannah hadhiri nafzon an-nafze. Saya takutlah kamu pada suatu hari. Ya, seseorang tidak bisa membantu orang yang lain. Walayu qabaluna syafa'atul Walayu qabaluna syafa'atul ada qabaluna ajlan Tepuk sangka diterima Syafa'at pun juga Tidak ada Kalau memang kamu Meninggali rasa patuhan Allah Jadi memang jangan dianggap Kita mendapatkan satu Kenikmatan-kenikmatan Yang banyak ini Mesti membuktikan kita disayang oleh Allah Untuk dihajikan oleh dunia dunia memang kita dibeli oleh Allah sesuai dengan usaha kita tapi untuk akhirat balasan itu sesuai dengan amal baik kita tidak mestilah lancar nah, di dunianya ini sulit ekonominya sulit hidupnya di akhirat mesti merah tahu juga boleh jadi di dunianya ini mereka hidupnya senang, tenang di akhiratnya juga mendapatkan kenikmatan karena Ibadahnya kepada Allah Benar-benar sesuai dengan Aturan yang ditetapkan ya. Tapi bisa jadi Jadi dunianya melarat, enggak mau ibadah lagi Akhirnya juga Melarang Nah ini Anggapan-anggapan kadang-kadang orang begitu Sama dengan anggapannya Orang Yahudi karena Dia mendapatkan limpahan Dan juga yang banyak di dunia anda banyak di akhirat pun sebagai implikasi Allah selamat dari seksa oh enggak, Nyatanya mereka disuruh minta mati, tidak mau mati walaikah menawah badan timah, badan timah, badan timah ha'ini wa'allahu alimu bintalamin oleh karena itu, dunia kita yang kita promen selama ini mesti kita jadikan sarana untuk menuju ke Akhirat. Kenikmatan dunia kita nikmati. Tapi dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, apa yang kita dapat mesti kita jadikan sarana. Kapan saja untuk menghadap kepada Allah SWT. Silahkan saya perlu sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ya, terima kasih. Pertanyaan pertama mengenai Tadi ini okay, sebagai mengatakan bahawa orang Yude itu adalah orang yang dari orang yang besar uh, yang saya tanyakan di sini uh, siapa saja yang masih bisa dianggap sebagai ahli kitab ahli alkitab antara Yude dan Serani itu kapan pendidikan itu berlaku bagi mereka apakah di zamannya saja masih Lulus, tidaknya atau sekarang masih bisa mereka uh, dijuluki sebagai ahli kita. Pertama, yang kedua kita dengan yang yang tidak seiman dengan kemarin sering terjadi uh, diskusi atau perdebatan. Apakah boleh kita menantang mereka seperti yang di Al Quran Allah ajarkan itu, seperti kita menantang orang yang di itu, kalau mereka memang berasa benar, mari kita sama menghadapi kemajian. Apakah boleh kita melakukan itu? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Yang namanya Ahlul Kitab Ahlul Kitab Ini Di dalam Al-Quran Memang hanya Yaudi Nasrani saja Karena Kata Muhammad Abdul Yang dikenal Saat itu hanya Yaudi Nasrani Menurut dia orang-orang lain pun masuk agama Qiblu dan yang lain-lainnya orang Buddha yang punya kitab menurut Abu adalah orang adul kitab walaupun hidupnya di zaman Nabi Muhammad mereka juga disebut dengan adul kitab nah adul kitab ini apa ada yang masih lurus atau tidak dan nah, kita mereka sudah mereka rohbah sudah tidak ketemu kitab yang asli tapi namanya tetap mereka kita. kitab nah, kalau kita mereka bertentangan dengan Al-Qur'an maka yang benar adalah Al-Qur'annya Itulah dikatakan di dalam apa namanya, surat lima ayat yang keempat puluh delapan. Wa'adza'na ilaiqal tila'ababil haqqim sa'diqalimah baya'ayyay minah kitab wa'uha'i minah alai'i. Sebagai sebuah ujian dalam kitab yang lain. Jadi mana yang benar Al-Quran tidak akan berubah, yang benar adalah al quran -nya. Tapi tetap mereka sampai sekarang pun kalau mereka mengikuti kitab bukan Al Quran, kitab mereka yang disebut dengan halal kitab itu terlalu banyak. Itu apa? Tetap menganggap orang yang Al Quran adalah halal kitab. Tapi bukan nafal selama mereka muslim yang tetap. Orang Islam dah boleh mereka dengan orang Abul Kitab kalau sebenarnya apa kalau no, no, buat kalau disebut Abul Kitab, kalau ada yang tak faham sila kerja jom, mereka limpahnya sampai sekarang pun dia tertanya alul Kitab mereka tidak mengimani beradab alul, bukan tapi Kitab sebalik alul bukan. Selain abduh hanya batas dan dirasani, kalau abduh yang lain-lain pun disamakan dengan handul kitab. Itu siapa yang pertama? Yang kedua tadi tentang? Oh begini Pak. Tadi kan katakan orang Yahudi dia menganggap kekasih Allah. Menganggap akhirat yang ada di sisi Allah incaran takut darah atau hembul Allah, kalimat minta khusus untuk dia sendiri bukan untuk manusia yang lain. Maka Nabi Rasul mengatakan, lo kalau kamu menganggap akhirat itu seperti uang yang untuk kamu, kan lebih baik kamu minta mati supaya bisa menikmati kenikmatan kehidupan di. Akhirat. Nyatanya mereka tidak mau mati. Nah bolehkah kita mengharapkan kematian? Oh tidak. Tidak boleh mengharapkan kematian. Oh tidak boleh. Nah itu. Jadi sudah sakit kraton tidak diperbolehkan. Ini konteksnya. Kan orang Yahudi menganggap. bahwa akhirat hanya untuk mereka. Bukan untuk yang lain yang lain di neraka semua surganya sudah dihibukkan oleh Yahudi semua Loh, kalau begitu kamu minta mati saja nah sedangkan kita kan tidak ada bagian kita ini hidup untuk beramal beramal sebagai tukar untuk juga surga sakit kerangkut Minta mati tidak pulih. Ketika mamanya Nabi Abbas bin Abdul membalik sakit, ingin mati tidak jalan. Rasulullah berada di dekatnya menyatakan, jangan begitu, Pak. Katakan, kalau memang hidup itu lebih baik, maka belilah. Kalau memang mati yang lebih baik yang silakan Dilapatkan dalam keadaan yang Lebih baik Saya tumpah Bahkan ketika berubah Tidak perlu Mengaruhkan mati saya Walaupun ada mengatakan itu boleh Tapi Berubah di jalan Allah Tujuannya Nasih kalimat jelas Mati itu dampak daripada perang bukan tujuan Tujuannya adalah untuk memenangkan agama Allah Jadi kadang-kadang orang saya Salah konsepsi Ini mati syait Mati syait bukan tujuan Mati syait itu adalah dampak daripada Di dari, dari telinga Dampak peran di jalan Allah itu, bisa menang, bisa mati saya, sama baiknya. Makanya beliau yang mengis caliman Allah, syaitan hidup mulia atau mati syaitan, tapi itu bukan merupakan tujuan mati, tujuannya lebih lagi kalimatnya. Siapapun tidak juga bolehkan untuk minta kematian itu. Baik, ini sudah cukup jelas. Jadi kontennya Yahudi tadi karena menganggap dirinya sudah mungkin syurga Nah, daripada kamu ingin kelahan di dunia, ya. silakan saja minta, mati lebih cepat untuk mendapatkan syurga padahal syurga itu kan bukan hanya untuk Yahudi, untuk siapa saja man aslamawajahum minta tua-tua, mungkin Siapa yang berserah diri kepada Allah dan berbuat baik? Kalau ada orang yang berwajib pada Allah, fungsinya jimat. Ya dan baik eh, itu cukup. Mudah-mudahan jadi tegal kita dunia karena untuk mengucapkan, karena kalau aman di khalayak dahulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.